תהילים, ספר ראשון, מזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול,